Часом Алі пропускав зручний мент, і тоді хапався за бік Баркаса і піднімався разом з ним догори, мов крап, приліплений до кораблевого облавка. Татари сходились на берег. Навіть у селі, на пласких дахах осель, з'являлися, незважаючи на спеку, татарки і виглядали звідти, як купки квіток на грядках. Море дедалі втрачало спокій. Чайки знімались із одиноких берегових скель, припадали грудьми до хвилі і плакали над морем. Море потемніло, змінилось. Дрібні хвилі зливались докупи і, мов, брили зеленкуватого скла, непомітно підкрадались до берега, падали на пісок і розбивались на білу піну. Під човном клекотіло, кипіло, шумувало, а він підскакував і плигав, не нісся кудись на білогривих звірах. Грек часто обертався назад і з тривогою поглядав на море. Алі прудкіше бігав от човна на берег, весь забризканий піною. Вода при березі починала каламутитись і жовтнути. Разом з піском хвиля викидала з одна моря на берег каміння і, тікаючи назад, волокла їх по дну з таким гуркотом, наче там щось велике скреготало зубами і гарчало. Рибій, за якої півгодини перескакував уже через каміння, заливав прибережну дорогу і підбирався до мішків сіллю. Татари мусили відступити назад, щоб не замочити капців. «Мемет! Нурла! поможіть, люди, а то сіль підмочить! Алі! Йди туди ж!» – хрипів Грек. Татари заворушились, і поки Грек танцював щовном на хвилях, з нудьгою позираючи на море, Сіль опинилась у безпечному місці. Тим часом море йшло. Монотонний ритмічний гомін хвиль перейшов у бухання. Спочатку глухе, як важке сапання, а далі сильне і коротке, як далекий стріл гармати. На небі сірим павутинням снували хмари. Розгойдене море вже брудне й темне наскакувало на берег, і покривало скелі, по яких потому стікали патюки брудної спіної води. Еге. Буде буря. кричав мемет до грека. Витягай на берег човна. Га? Що кажеш? хрипів грек, намагаючись перекричати шум прибою. Шовен на берег. гукнув сили нурла. Грек неспокійно закрутився і серед бризків і рику хвиль почав розпутувати ланцюг ув'язувати мотуззя. Алі кинувся до ланцюга. Татари скидали капці, закочували штани і ставали до помочі. Врешті грек підняв котвицю і чорний баркас, підхоплений брудною хвилою, що з ніг до голови змила татар, посунув до берега. Купка зігнутих і мокрих татар галасливо витягала з моря серед клекоту піни чорний баркас, немов якусь морську потвору, або величезного дельфіна.